перепробував усі відомі йому способи і в проводку, і на донку. Але риба не бралася. Знявся вітер, гнав по річці хвилю. Молоденьке латаття в затоці то підпірнало під воду, то зринало, щоб наступним мить сховатися. Колючий пісок шелестів під ногами, запрошував очі. Навіть вудку важко було закинути. Коли вернувся ратушний, у металевій сітці, яку Василь Федорович прип'яв на патичку біля берега, крутилося з десяток юржів та кілька окунців. Іван Іванович ніс на вербовому кукані щупачка грамів на триста. Але грека на березі не було. Він прийшов за десять хвилин от села з казанком та картоплею. — Що ж ми варитимемо юшку? — запитав ратушний. Грек показав коробчука та карасі. Але ж ми домовилися, тільки з риби, яку самі впіймаємо. То я впіймав ранком, коротко пояснив Василь Федорович. Біля багаття порядкував він. Робив усе неквапливо, вміло. Він взагалі цінував ритуал. Не визнавав поспіху, роботи на хапок. Якось само по собі склалося що Ратушний і Дащенко попали йому в підручні. Одного послав похмиз, другого посадовив чистити картоплю, сам укопав сішки, приготував спеції. Юшка вдалася на славу, і на той час упав вітер. На берег приліг тихий, голубливий вечір. Вода на очах міняла кольори, м'які голубі рожеві, на синій, фіолетовій, а тоді на чорній. І стали вищими, приступали ближче кущі та дерева, і дикістю повіяло з протилежного пустельного берега. Душа й думка мов би летіли кудись, до чогось давнього, прадавнього, до тих днів, коли ці береги справді були зовсім пустельні коли тільки випадковий мисливець чи рибалка чатував тут здобич. Оце давнє мисливське в людині завжди, десь у її глибині, в дрімучих нетрях душі, які є майже в кожного і про які підозрюють не всі. Навіть Дащенко відчув це. Таємниче хлюпотіла внизу ріка, десь на тому березі кричала нічниця, і креслив угорі над вогнем магічні кола Костокрилий Кажан. Під тьма підсунулася і стала за плечима. Коли Дащенко відступив від вогню і спустився до річки, щоб помити руки, йому здалося, що назавжди втратив орієнтацію. Не міг сказати, де кінець, а де початок ночі, де її верх, а де низ аж поки трохи оговтався і побачив чорні купи дерев на майже чорному тлі. Йому, мимоволі, захотілося швидше вернутися до багаття. Не тому, що боявся, а просто якась невідома сила штовхала до гурту, до товариства, серед якого почувалося затишно на дні цієї глибокої ночі. Довгі язики полум'я Лизали сухий вербовий пень. Вони здавалися живими, віщими. Спільне полум'я, тісне, освітлене хісткими язиками коло. Люди в ньому перепліталися думками, словами. Чіткі краї розмивала ніч. І все, що вона спородила за віки на берегах древніх, вічних рік, ставало спільним. Невідомо, де воно трималося, в якій субстанції, невидиме, майже ефемерне, але воно було. Ріка несла його від покоління в покоління, воно накопичувалося, більшало, ставало дедалі людськішим і людськішим. Мабуть, тільки ріка знала, що без цієї довіри люди давно погинули на берегах, що лише розвиваючи її, примножуючи, вони можуть жити далі. Тільки значно пізніше Дащенко здогадався, що і та поїздка, і те коло не були випадковими. Делікатний і далекоглядний Іван Іванович вводив їх у інше коло, взаємної довіри, дружби, адже незабаром мав залишити їх і хотів, щоб вони пройнялися взаємною повагою на майбутнє. Тричі обійшла коло, мідна посріблена чарочка. Дерев'яні власного грекового виробу ложки кружляли по казанку статечно, як те заведено в чоловічому товаристві з давніх давен. Дащенко коласував рибою, грек і ратушний, як справдешні рибалки, щербою. Василь Федорович сказав, що в десні перевелася риба. Та як їй не перевестися, коли влітку на берегах люду, як коників у траві, а по фарватеру один за одним пруть моторні човни та ракети, збутують воду, немов у калюжі, мальок б'ється об берег і гине. Це його власне відкриття. І ніде рибі не реститися». Малі річки і струмочки попересихали, а було та й озера, з яких вони колись витікали, порозорювали. «Здається, і ви розорали твані», – зауважив Дащенко. Доклав рук, виконав вказівку, каюся, дурний був. «А які там вруна?» мовби й не чув його Дащенко. Оце якось проїжджав. «Скільки людей нагодували твані? Скільки не негодує, все буде мало». Їх самих стає як зерна, а його що більше, то падає в ціні. А що ж там росло? Осока. Квіточки дрібні білі, а під ними підступна твань.